Kila siku ni zawadi ambayo Mungu anakupa ili uweze kulitimiza lengo kusudi ambalo wamekuumbia kwalo Uko hapo kwa sababu Mungu na jambo lake na wewe. Hakikisha kila siku unakuwa bora zaidi ya jana. Akikisha kila siku unafanya kitu, Kwa hakikisha unatimiza kile ambacho unakipambania. Hakikisha kila siku unapambania ndoto yako Hakikisha kila siku unakuwa bora zaidi ya jana. Akikisha Jumatatu unakuwa bora zaidi ya Jumapili, Akikisha Jumane unakuwa bora zaidi ya Jumatatu, Akikisha Ijumaa unakuwa bora zaidi ya ulivyokuwa Akikisha hakikisha Alhamis unakuwa bora zaidi ya ulivyokuwa Ijumaa, hakikisha Ijumaa unakuwa bora zaidi kulivokuwa halhamisi hakikisha jumamosi unakuwa bora zaidi kulivokuwa ijumaa na uhakikisha jumapili unakuwa bora zaidi kulivokuwa jumamosi